tazama yuaja ujumbe wa matumaini na amani ipatikanayo katika Yesu Kristo je maisha yamekushinda je umekata tamaa je huoni tumaini la kesho je machozi ya kulenga lenga usivunjike moyo mchungaji Musa Mika kiongozi wa idara ya mawasiliano wa kanisa la Adventist wa Sabato Tanzania anakuletea ujumbe wa tazama yuaja kupitia vipindi vya mlipuko wa injili hapa Morning Star Radio FM tarehe 9 Oktoba mpaka tarehe 29 Oktoba moja. kuanzia saa mbili na dakika 15 mpaka saa tatu na dakika 15 usiku usikose kusikiliza ujumbe wa siku za mwisho uliojaa tumaini la baraka